Ivan Kronštadski na jednom mjestu kaže govoreći o moviti on je jedan od onih koji je u ove naše poslednje dane možda i najdublje govorio i zanimljivo je da jedan parohijski sveštenik sa svim obavezama koje ta dužnost nosi sa sobom, tako snažno ušao u tajnu molitve i tako je duboko doživljavao. Ne samo doživljavao, nego je imao i dar da taj doživljaj i izrazi. Što je opet poseban blagoslov da ga izrazi da zapiše, da bi i drugi, čitajući o njemu, a čitanje onoga što je doživljeno ima posebnu dejstvu, za razliku od onoga što je pisano, ali nije doživljeno. Opet, ono može biti dobro i korisno, a kad je napisano ono što je doživljeno, ono ima posebnu snagu, to slovo, negako kao da zrači i sijava, tako da i onaj ko čita sa pažnjom, može da primi tu silu sebe i da bude pokrenut njome, u ovom slučaju, na movitru. Tako da, su i svetogorski monasi, i to oni Mało renosný, k живе po skito na svete gory. Preporučiwał ovaj jeden drugom ima to i na toj zaisan do da читаteju zapписe Joovana Krončtedku, č i na svetoj gory, i se molitva malo drugačije, doživljava, tretira i praktikuje njegovi spis su svoje mjesto i bili utjeha savremenim svetogorskim jelenima koji traže izvore Božije, izvore vode žive i nama koji živimo u svijetu, u gradovima u ovom netežu mnogo potrebne povuke o molitvi povuke koje su izraz doživljenog na jednom mjestu sveti Jovan Kronštarski kaže da je pažnja uma na riječi molitve kao neko sočivo koje privlači zrake onoga na koga je usmjerena, na koga je um usmjeren pažnjom i kroz to sočivo uma, pažljivo uma, sabirajući zrake, zagrijeva srce. I srce se pokreće Na molitvu, a kad se srce pokrene na molitvu, onda imamo zaista molitvu. Ovo sve do toga je bio trud, manji ili više uspješan, a kad se srce pokrene na molitvu, onda zaista imamo molitvu. Jer suština molitve jeste stajanjem stajanje srcem pred Bogom ili u Bogu. Ili je hoćete stajanje Boga, doživaj Boga koji u našem srcu. To je jedno izuzetno stajanje, jedan vrlo važan doživljenje. Vrlo važan. Ako to ne doživimo za vremen, pa šta smo da mi zapravo radili? Šta smo mi onda doživljavali? Oko čega smo se trudili i šta smo na kraju stekali? Ako ne znamo za života, to će nam pokazati trenutak smrti i poslije smrti opšte vaskrsenje i dan ispitivanja. A na dan ispitivanja, ispitivanja bit će ispitivano ništa drugo do naše srce. Čak ne toliko oni djele naše. Jer ako čovjek ima Boga u srcu, koga je stekao kroz pokajanje, šta god da je radio do tada, kako god da je grišio, mogo je i strašno da grišio. Ali ako je kroz pokajanje i u srcu Boga otkrio i vidio i vidješ i ga zavolio svim svojim bićem, Bog ga ništa neće pitati. To stanje i to imanje bit će dobar odgovor na dan ispitivanja. A ako ne budemo imali takvo srce i takvo imanje, to je zbogu srcu, svoto gomilalo na zovi dobrih djela sviti sati nekog na zovi luda i svete nazovi rodin koje nedovedoše done glavne do krune svih rodina do sveza sa naročenstva do ljubavi prema Bogu, prema Bogu koji će se ljubiti srcem i u srcu, zapravo ništa neće predstavljati. I sve će to ogan ispitivanja sažaći kao slom. I zbog toga su ova malo duža molitvoslovna, nazovim ih ipak pravim i imenom jer pitanje je koliko se ko od nas zaista njima molim. Ali u svakom slučaju imamo vrlo kvalitetno molitvo svojom. Možemo slobodno da se pohvalimo najkvalitetnije. Ima i drugih koji se Bogu moli. Ima i drugih molitvo svojom. I drugih molitvenika. Ali mi slobano možemo da se pohvalimo ne svojom molitvom, nego najboljim molitvoslovima. Najboljim napisanim molitvama. Te molitve su nam pisali sveti ljudi, duhom sveti. I zbog toga vrlo važno da učestvujemo u ovim svečanim prazničnim bedenjima, i malo dužim bogosloženjima. Zašto? Upravo iz tog razloga što nam ona daju mogućnost, danas sve, sve ređuju mogućnost, šansu da se umom, to je spažnjom uma usmjerimo ka podređenoj ličnosti. U ovom slučaju i ove noći ka trojičnom boku otcu bespočetnom sinu njegovom jedinorodnom i sa bespočetnom i духу svetom i upravići pažnju uma ka tom veličanstvenom imenu mi kroz Sabiramo svjetlost, sabiramo polagodat, ne bez napora, to sigurno, ne bez prisile, ne bez truda, i zbog toga je potrebno malo duže vrijeme, zbog toga i bedenije imaju takav značaj. I zbog toga i na svetoj goriri, tamo gdje je domovitvoj stavu, uvijek se služe gdeni. Jer ona daju nešto što nijedno drugo delanje ne može da da. Upravo daju taj prostor da se pažnjom usmerimo ka gospodu i da sočivom uma, pažljivom uma prelučemo toplotu, odnosno blagodat u našoj srci. Ne samo toplotu, nego i svjetlost. Da bismo mogli bolje da vidimo. I zbog toga je pred velike praznike, nekad redovno, a danas petlima pokušaja, uvijek određeno da se služi bedenom ono bi večeras trebao i uvijek pred praznike da se služi svenoćno obdenje. Kao nekad u dobra vremena, mada nije su ništa gora, jer imamo isto što i oni, pozvani smo na isto što i oni, ali nekako rasvabljeno. Zbog toga svenoćna abdemija pred velike praznike plužaju izvanrednu mogućnost da se tublje uđe i prodra u tajnu praznika. A ovaj praznik, braće i sestre, kao i svaki drugi, vrlo je tajanstven. Čuli smo i ovo sveto evanđelje vrlo kratko, neobično kratko sveto evanđelje za ovako neobično veličansan praznik i značajan praznik. Vrlo kratko je djeli. Izgleda da nema kratšnika. Ali nije bez razloga ono ako kratko. Kratko je, jer je u njemu sve rečeno. Imamo u njemu bracia i sestre I istinita otkrovenja. Velika istinita otkrovenja. Evo, povedajte, da ponovimo malo fino, pred praznično večer, mada smo već, što kaže, sa obje noge u prazniku, ali eto pred svetu liturgiju, u ove tri rečenice sve je stalo, sve što nam je potrebno. Zaista. Van njih nema što više da traže niti da istražvaju Uvrijeme ono dođe Isus iz Nazareta ga Galilejskoga i krstiga Jovan u Jordanu tačka I odma izlazec iz vode vidi nebesa gde se otvaraju i duh kao golub se lazi na njega. И što. I с неба s neba. Ti si sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Tako što. I kraj evanđelja. Sve nam je otkreno, braće i sestri. Ime Božje otkriven onaj koji je si jedinorodni Otca Nebeskog. Čusmo i glas samoga Otca. Koji kaže i govori da je i ukazuje da je on njegov sin jedinorodni koji je po njegovoj volji. Na drugom mjestu Dodavši da treba svi da ga poslušamo. I Duh Sveti koji se lazi i pred kim se nebese otvaraju. To su, braće i sestre, strašni događaj, odnosno strašan događaj. Mi se nalazimo u crkvi Božjevi, mi smo kršteni u njoj i time postavljiv učesnici ovog velikog događaja. I kojim ovaj događaj kroz svetu tajnu postade i lični doživljaj. Lični doživljaj i mogućnost sabornog doživljavanja Boga kao Otca našeg. Jer nismo mi sami u crkvi, nego smo zajednici. Ne možemo reći ni porodica, najbolje reći najpreciznije. Mi smo jedno tijelo, jedna glava, jedan duh, jedan Otac. I mi Krštani u ime, na ovaj dan utkrivenog Boga, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, imamo, braće i sestre, ne zemlju. Samo zemlju, mada i nju imamo, ali ne znamo da je ona podnožje nogu njegovih. Oko zemlje se mnogo zabavili smo a ona je po odnožje nogu gospodnje. Mi u crkvi Božjoj imamo ne samo nebesa, i nebesa su naše. Ovo govorim o nama, ako smo po volji Božjoj, moramo se odmah graditi, jer mnogi svojim životom iskriviše sebe iskriviše svoju volju a od padošla tog velikog glavoslova da budu i sami povodi Božnjom govorimo o nama nadajući se da ako nismo da ćemo biti nama pripadaju i nebesa i otvaraju nas da možemo da prođemo kroz njih i da uđemo u nadnebeske prostore. Ovo kad kažemo nadnebeske, nama se već onako zavrti u glavi i od tih prvih pokušaja da se uzvisimo umom, jer je dosta vezan za zemlju, kad kažemo nadnebesnim visinama, tu nekako stajemo, i što je najgore, postajemo i ne zainteresovani za to, previše to daleko, previše to visoko. Ne vidim ja sebe baš tako visoko. Nekako se pomirimo sa tim zemnim nivom. Malo je danas onih koji žele takve visine i koji hoće malo da se potrude, samo malo da se potrude da poprave svoju volju, da poprave svoje srce, svoj um, da izbalansiraju, da bi ta sila duha svetoga koju imamo u nama kroz svetlo krštenje da danas vime. I kao ptica, kao orao koji ima povrijeđena krivna, pa ga gledamo kako je na zemlji i kako je lijev i onako moćnog izgleda, ali primjećujemo da ne može da leti. Vidimo skakuće po zemlji. Može i da potrči, vidi se brzje po zemlji, ali vidimo da ne leti. I primjećujemo da je u problemu, da nešto nije u redu. Jer to nije njegov nivou. Kao vidimo dolfina koji puta po pričaku, onako nasukan vidimo ga živ je delfin je, ali nešto nije u redu jer nema ono što mu je svojstveno po prirodi tako i čovjek braće i sestre čovjek i vidi se da jeste ali vezan za zeml umom srcem i željama zaboravio da u eti je zaboravio nebesa, izgubio potrebu za tim visinama za tim svetim vaznošenjem vidi se da nije ured, da nije dobro da je povrijed tako i mi treba sebe da doživljavamo kao ranjeni. I da se trudimo u crkvi Božjoj, a oko nas će se truditi sam Bog i Majke Božje i Sveti Angeli, da nam pomognu da pozdravimo. I kao što poru treba pomoći samo dok se prirodna snaga i moć ne obnove jer on u svojoj prirodi ima snagu, ima znanje, ima moć da leti. I kao što delfinu treba pomoći da se oporavi i da mu se vrate snaga i ono divno znanje i paratanje vodom i kretanje kroz nju, igranje kroz nju, tako i čovjek kroz pokajanje, kroz molitvu, kroz bedenje, kroz post, kroz čitanje, kroz izučavanje riječi Božije, kroz da živi po vodi Božjoj, zapravo liječi sebe, obnavlja sebe, čekajući, nadajući se i vjerujući, daće mu se prirodne sposobnosti, ponavljamo, prirodne, od svetog hrštenja gdje nam je priroda obnovljena. Jer dok hrštenja nema šta da se trudim. Sjedi i ne očajavaj. Kao stari zavjet bio kao u nekoj čakaonici. Nema šta da se trudiš sjedi i ne očajavaj. Dok gospod ne dođe. A od Jovana krestitelja odlopućenju gospodnjih carstva nebesko se sa naporom zadobija i oni koji su u podvijku ga stiču. Tako i mi, bratri i sestre, kroz ovaj podvijek, mali podvijek, o našem malo bdenije, pa ovaj i naš mali trud koji prinjesmo Gospodu kroz ove molitve, ovo naše stajanje u hramu Božjem, Zapravo jeste naše prizivanje Božje pomoći i nada da će nas Bog obnoviti, da će nam povratiti one sposobnosti, one moći, one znanja koja dobismo u svetim tajnama, posebno u svetoj tajnih hrštenja, jer ovaj je u neku ruku praznik te tajne kao što na veliki četvrtek prazvajemo tajnu večeru, mističnu večeru, to jest svetu liturgiju, kao što na pedesetnicu slavimo tajnu svetog miru, kako tako današnji dan slavimo tajnu kroz ulazimo u prostor crkve, tajno kreštenja. I od tog dana, braćo i sestre, vjerovali mi to ili ne, nama se nebesa otvoriš. I otvoriše i dobismo snagu da shodimo na više. Ali da Ne bilo kako, nego vrljinskim življenjem. Jer snaga duha, snaga blagodati koju primi smo u nama je prisutna od svetog hrštenja. Ali krila naša duhovna krila rastu pomjeri našeg truda duhovnog truda prije svega movitenok trud evangelskoj trude i zrastu kriva duhovna odnosno vrodina jer vrodina brat isus kao dejstvu Bogodati Božije vrodina koja je svojstvo Božije vrodina koja je Bog u nama, jer možemo biti nosioci vrovina samo ako smo u zajednici sa Bogom, jer primiti i duha svetoga možemo samo u crkvi Božjoj i samo duhom sveti, braći i sese, projaviti vrovina. Vrovina je blagodar Božja u nama. I zbog toga, kad se trudimo da steknemo vrovinu, Mi se zapravo trudimo da steknemo Boga, jer kroz vrlovinu mi se sa Bogom sjedinjujemo. I vrlovinja jeste posvedica tog sjedinjenja. Zbog toga se treba truditi jer je to omogućeno. I dato sve drugo je gubljenje dragocenog vremena. I zbog toga ovaj praznik poziva prije svega otkriva samoga Boga, tajnu Svete Trojice, značaj i snagu Svetoga krštenja i usmjerava nam pažnju na ime Božje, na Otca, Sina, Svetoga Duha na trojicu jednosušnu životvornu i nerazdjeljivu na Boga našeg kojem se javio na tako divan način prisupačan način koji nas je usvojio kroz sveto kreštenje i kroz to usvajanje postado smo njegovi postado smo njegova djeca postado smo bracja Sine njegovog jedinorodnog i braća i sa naslednici Hristova. A to znači da su nebese otvorena i da je naše bogatstvo kao što je i gospodo našem Isusu Hristova. Bogatstvo u zajednici sa Otcem a sve je Silom i dejstvom duhe svetu. zbog toga u crkvi, braće i sestre, imamo tu mogućnost, veliku mogućnost da budemo Bogom bogati. Da budemo bogati ljubavno prema Bogu i prema bližnjima. To je bogatstvo. Od tog bogatstva nema većega. Gdje je blago vaše, on će biti i srce vaše. A blago naše je na nadnebesnim prostorima. I tamo treba da je i srce naše. A da bi mi mogli da dođemo od njih, moraju se nebese otvoriti. I mora nas neko podići gor. A taj neko je duh sveti. Zbog toga treba, ovaj praznik nas poziva, broću i se na jedno, kažemo, vratolomno kretanje. se stari čovjek mora da slomi vrat. Ovo je prejak za njeg, prejak praznik. Strastan čovjek. On bježi od ovakvih praznika. Njemu nema ništa strašnije od ovih praznika. Strastan čovjek, iako ga nekako prisilimo, gledat da pokvari našu možemo slobodno reći u duhovnom smislu feštu je sad popularan termin da ne misle ljudi da se crka ne zna radovati ne naputi ali njena radost je tako uzvišena tako visoka da zemlja ne samo da ne može da učestvuje nego ne može ni da pojme ne može ni da shvatne zemlje i svijet. Čemu se mi to radujemo? Kako Boga javljenje, kakav abovijest, kakav Božić vaskras, sretenje, obrezanje, potpuno e, ne, nejasno svijetno, uopšte ne zna i svjetski nastrojenim ljudima. Tako da ovi praznici od nas zaista tražu i tu je treba svi da se provjerimo, da vidimo gdje smo mi zapravo, koliko smo mi zapravo crkven, koliko nam je um crkven i src, je ovaj praznik je vrlo zahtjevan i ne daje se lako. I ne daje se bilo komu. Što sve govori da crkva ipak drži do nivoa. Svi su pozvani, ali ipak drži do nivoa. I zbog toga ulazeći ovom prazniku, evo, i ulazeći od njega, treba da shvatimo da smo pozvani na visoko. Na visoko i na duboko i na široko. I na vječno, neprolazno i sveto i trojicno slavno. Boga koji nam se otkrije kao trojica, I ukazao nam da je samo si njegov jedinolodnik po njegove voli i da slušajući njega živeći po njegovim svetim ili džavstvim zapovisima i sami budemo po voli njegovoj. I ako budemo po voli Božjoj eto nama carstvo na bosku eto nama nebesa a gdje se ta nebesa otvaraju? otvaraju se po našim srcima, a to je već tajna srca, da sad ne otvaramo, kasno je i, što kaže, snag ograničene, a to je već tajna srca koje u sebi nosi nebesa. Zato gospod je ukazao, da ga malo posluša i ozbiljno shvata, svi smo do objenima okrenuti ka kosmosu i srežemo planete, sunca, Gatamo po zvijezdama, šta sve ne istražujemo, a Bog rekao, carstvo nebesko je unutra u vama. To su riječi koji bi svaki od nas trebalo da se uplaši, jer su riječi od Boga koji dobro zna što govori. Carstvo nebesko je unutra u nama, a mi stalno van se zbog toga ovaj praznik otkriva Boga. Ali ga otkriva i ukazuje da je On u nam i da ga tamo treba tražiti. A jedan od načina da se nađe jeste upravo ovaj koji mi pokušavamo da otkrijemo, carstvo nebesko unutra u nama, a to je movitva, to je malo duža molitva malo pažljivija molitva koju nazivamo bdenj i zbog toga je bdenje dobro delanje dobro i blagosloven trud jer bdijući Boga radi mi ga postepeno otkrivamo u nama samima i otkrijuši ga sve manje spavamo onim snom smrtnim i onim dremežom unilnim dremežom čomotinje tuge i uopšte bilo kojih drugih strasti sve više smo budniji jer osjećamo da je Bog zaista u nama i trudimo se uz Božju pomoć da što više dimom umom у сеос изговарајући што чушће велику свету и извишено име Божије славићи Бога Оца Бога Сина и Бога Духа Светог Тројцу једнослушно животворно и неразјељно I u vremenu i daj Bože u vjetnosti. Amin Boži daj. Bog se javi.